1847, 1848 képtöredékek. Egy. Klein úr megköszönte, hogy ez áron megszabadult, de még Jakab sem mert igen hetvenkedni, annál inkább, mert tanti egyszer találkozván vele, nagyon lelkére kötötte, hogy valami gasságát ne hallja. Engedett Jakab a kényszerűségnek, és a kötelezvényekkel nem mert napvilágra jönni. Megelégedett, ha kamatait emberei által rendesen beszedhette, hanem vált jobb időket, mikor lassan-lassan egyenként beválthatja, mert a roppant tőkét egyszerre megkapni az még rendezetlen jószágból csak ugyan nem lehet. Hagyjuk el tehát Jakabot, majd rákerül még a sor.